Bagaimana menghadapi suami yang berselingkuh? Udahlah dikasih zakat Berselingkuh pula. Enggak Allah. Parah kali orang medannya. Ibu punya wali 6 orang. Jadi bukan ibu memanggil bapak itu dengan membawa centong sini Bang, bukan gitu. Ibu punya wali 6 orang. Pertama ayah yang kedua, atuk, opung. Yang kedua, abang ayah. Yang ketiga, adik ayah. Yang keempat, abang. Yang pertama, ayah. Yang kedua, datuk, opung. Yang ketiga, abang. Yang keempat, adik laki-laki. Yang kelima, abang ayah. Yang keenam, adik ayah. Enam wali ibu itulah yang menyelesaikan ini. Maka dipanggilnya lah. Eh, setan. Sini kau sentar. Orang berselingkuh itu mesti gitu panggilnya. Tak pula kita panggil. Eh kepada menantu kami silahkan. Mana ilah tengkuk dia. Kalau ada yang polisi tentara situ. Cabutkan pistol. Letakkan di atas meja itu. Paham. Biar tahu dia. Walaupun tak ada pelornya. Ku dengar kau dah selingkuh. Kemarin tertangkap screenshot SMS. Ini dia kan. Di foto perempuan dia kan. Kau dia macam-macam. Kau berhenti selingkuh. Kalau kau tak berhenti. Nah, jadi kasih dia. Mop di mop dia sedikit. Ah, bisu berhenti. Iya Pak, aku bustop ni. Ada berhenti dia? Ah, tinggal lagi ibu. Mau ibu menerima barang sakit ni? Kalau ibu kata ibu Pak Ustaz, aku ikhlas menerima dia Pak Ustaz. Tak bisa aku berpindah ke lain hati Pak Ustaz. Terima lah dia. Tapi jangan sampai mulut ibu berkata bisa, tapi hati ibu tidak. itu bahaya. Lain di mulut, lain di hati. Ada lagunya itu. <SILENCIO> Kalau ibu berkata bisa, katakanlah bisa. Tapi kalau katakan tidak, katakan tidak. Karena banyak perempuan berkata mulutnya bisa, tapi masa itu jalan bersama terbayang dia selingkuhan siapa itu. Itu menjadi masalah. Hidup ini singkat bu, hidup ini singkat. Yang sampai gara-gara ini terpengaruh kepada solat ibu, ibadah ibu, kerja ibu. Oleh sebab itu pikirkan baik-baik. Kalau bisa, bisa. Ambil waktu agak seminggu, dua minggu, tiga kali jumat, Aku berpikir dulu. Cuma, selesai.